Hordokian ere beti, nabilela maldakora Badakitzaia dudala, arri batzea inora Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dutalka Bide gorrian aztalka, zora garria ez zaldan Trazatzoltako bidean, egiten dut guztiz Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz Horduan zer ikusten da, gurubarri Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da Egon sentian aztalka, arrasti dian aztalka Arratzalde gabon, hau da, irratia.com Emankizunak egiten duen bide gorritik Bide gorrian, bide gorrian Haize barruan aztalka, euri azpian aztalka. Bilboko laro eta irrati librean Astero, egin asmodugun, bide gorria hartu eta egingo dugun, irrati emankizuna. Euskal Herrikoa aktualitatea, mundukoa, kultura, ekonomia, gizarteko gaiak, jorratzeko asmoarekin. Gizarteko asmoarekin. Eta gaur egun berezia da, izan ere gaurko egunez hil zuten Bolibian irautza egiten ari zela Ernesto Che Guevara komandantea eta bere homenesko kantu batekin egingo dugu gure bidaia. Aprendimos a quererte Eta istórica altura Donde el sol de tu labura Le puso cerco a la muerte Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí Uztura hengo genuke bidei bat gure bisikletarekin kubatik edo bolibiatik edo iraultzaren beste hainbat eta hainbat lekuetatik. Baina gaur Euskal Herrian murgilduko gara. Gazteiz era joango gara eta alabe lagunek kontatuko digute zelan joan zen aurreko zapatuan okupatu gazteiz eguna. Homo revoluzionario Dekoldu zeanue Eta gazta bizikleta hartu eta txipitapa, txipitapa, bayonara abiatuko gara Izan ere bayonan, asteburu honetan bertan, ba milaka kilometro eta berreun eta egin eta gero, alternatibaren turra bukatu da, eta alternatibaren asteburu bikaina ospatu da lapurdiko hiriburuan. Horren berri ere izango dugu, bizi mugimenduko kiden eskutik. Ernesto Guevara mila behatzen da hogeita ekainaren amalagoan, jailo zen, Rosarion, Argentinan. Eta mila behatzen da hiru eta urriaren bederatzean, gaurko egunez, hil zuten Bolibiako laigeran, Santa Cruzen. Txegebara, ez izenez ezagunagoa, irautzailea, hainbat gerri buruzagia, kubako ministroa, medikoa, politikaria eta pentsalari eskertiarra izan zen. Ala dio behintzat, euskarazko wikipediak txegebara zarreran. Eta bere bizitza, jakintza liburuak, bizipenak eta beste, ba oso presente daude zarean, liburuetan, eta baita dokumental eta filmetan ere. Ernesto, txegebara, gogoratuz... Ekingo godiugo gaurko bideari, ehaba. Ekin godiugo gaurko bideari, ea ba. Ekin godiugo gaurko bideari, ea ba. Zotbera jesko baskazaleia, ausoko negari torzei leia, roakan arri telari, How we system a plant on dinner Jendea Beldu da hema Neglisho neya Senurta suna Hire toko wat mons Yassar togoa Beldura han tenura sismoa Baina no rinding ne hore Gatrapa tuwa Waa wow! Please oh. Don't, don't On my freedom Don't don't my freedom That is all I want uh. Don't tread All my is all my all I want to Orain entuten dugun kantua Kimma Kim Frundi taldearena da, Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian sortu zen talde bat. Kimma Frundi, tartean adeslari belt bat, musikari euskaldunak, eta hauek ere egin zuten bere garaian Txebek Gebararen kantuaren berzio bat. Baina freedom hau, askatasunari buruzko kantu hau, ekarri dugu gaurkoan ona. Duela, hogei urte, baino hogeiago indako kantu guba da. Mila behatzen da, laroita amaseian kaleratu zuten diskoa, esan no ozenki disketxean. Baina oraindik kantu hauek entzun garria dira. Gona guanakar! Gona guanakar! doinu batzuk utzi, regedonu batzuk utzi eta gazteizen sortutako okupatu Gasteiz kantuarekin sartuko gara. Gurutarra tua, egia borobia, bizi precarioa, tritsa kon miña, urte gido jau austeko eginak. Jausteko egin ja austeko, egiñak, austeko egiñak. Okupatu gazteiz dio kantuak, tenemos mucho que hacer, eta okupatu gazteiz egun hori nola joan zen izateko, alabedi irratiko estudioetako kide bat daukagu gurekin gaur, arratzaldean Igor? Arratzaldean mai. Okupatu gazteiz, zer izan da, zer gertatu zen, kontatu ikusue? Bonok okupatu gazteiz izan da, urte hurren bateratu batzen, amaig erako... Ba, jaialdia, ez, urte horren jaialdi bat, e, lelun bat anozpatu genuena, baina urte horren jaialdi batetik aratago, ere erantzun bat, askoak ingo duzuen moduantra, asko uki ditugulako, zentzura politikoa salatu gulako, behin baina goiagotan, eta, peraz, segun hau izan da ere, ba, kale agustiona alde, dela aldarrikatzeko egun bat, eso ikilauera gileo na, alabedi gaztetzea oso lan atarrikale hor, ba, izik eta, bueno, ba, gazteiztar eta herri mugimendu oso arena esan duzu Alabedi Gaztetxea, eh Alabedi Irratia, Gazteizko Gaztetxea herrikale hor eta Uzolana Pilotalekoa zer uzpatzen duzu bakoitza, zer urte urren eta zer girotan? Bueno, ba Alabedi 35 urte bete ditu, 1983ko abuztuaren 6an a erdian, Bitzorok ostu moten bezala, ba da, polizia atzitsukoetela, ba jarri zuten marta, ez? Eh Irrati Irrati hau E Gasteizko gastutzea, bueno, ser esanik eso 30 urte baito ditu ja San Prudencio egun horratan, gaztiz, Arabako Barkatu Patriaren egunean, abrilaren 28an, ba eh 1988an, barieta logiko markaban, eh Araban e, punk mugimendua gora gora eh momentu horretan, ba ere ba artea zuten eta pestabez pikuaren eh etzea, ba okupatu zuten eta orain dago ez, Gasteizko puntu altzuenean or dago gaztizko, Gaztetxeak gaur egun. Eta, hauzenan la pilotale, eta, bueno, bat, bi iragileauek, e, Gaztetxak eta alabediko, endela marutia ospatu ginen piztu gaztitzko ginen ura, alabediko gehi eta bosti eta gaztetxako gehi, eta justa bai urte horretan jai osan proiektu bat. Hauzenan la desarrean el desarraian utzita, eta abandonatuta seguen frontei okupatu zuten gaztizkoa, el herri errimo gomenduko espresio ezberdinek, e, gaztetxeak berak, eto garrera eta bat, eta hori ba urte bete ditu auzolanapia talkuak eta bueno arrekalor ere azki esaguna denda 5 urte ikasle talde bat bertara hartu zen eta e, utzik zegoen auzoa ere ba berreskuratzen hasi zen guztenak agutzenaka eta orain irailaren hasieran 5 urte bete ziren lehen goztiko horretatik e, hogeita garren bloke hori e, okupatu zuten eta ben ja bueno ba, errotuta dagoen proiektu bat da ez eta auzo maiakoa gainera eta okupatu gazteiz egun antolatzeari ekintzenioten eragile guzti hauek duela hilabete batzuk, eta azte batzu lehenago, debekua etorri zen e, gorka urtaran gazteizko alkatearen eskutik. Nola joan dira egun hoiek eta momentu hoiek? Bueno, ba, guke apirian sartu denitu hemenak ja jazke marriak duke neukalako zer egine genuen eta beraz, Bueno, gaur isartu genuen ez. Iraiaren 6 justo, eh bueno, pirietika urrera batekoekin harreman ona izan dugu, taiekin egon gara harremanetan, guztia martxan, martxan ertzeko, ez. Em, iraiaren 6 e, ja, bueno, guztia finduta duta genuenean, ilabete bat lehenago, herritarago aurkeztu genuen taortik ordu batzuta da bat jaso genuen, Gazteiskualetik ezan ez hemen guztia gutatzen zizki gutela. Guk bilera bat sortu genuen Gazteiskudalarekin. Eta kasualitatea du, ez dut esen txura poentu baina guztu zen den jarri ziguten. Bilaran bueno, bie, askotu nahi du gara izan genuen eta azken bilera lortu genuen. Hartan, bilera hartan, orduk erdiko bilera hartan, baina nio behiagotan ezen ziguten eisen horrekin ezin genuen ezer ospatu, okupazioaren apologia horrekin edo, eta orduan, e, bueno, bakarik ematen zigutela, e, Rafa Plaza legia, alboan dagoen plaza duda. Guk ezten gerberen hori ezela gure eskema, guk e, guztia zartzeko eleku gehiobarren dituela, eta ere gehiago, gaztezku hasi ziren guri ezatean, e, proposatzen zer egin gure espazio bakoitzean, alegi ezaten ziguten. Bona, usen hori nena nago egin dezakizue, gaztetzean hau, beste honetan bestea, alegiago, espazioak nolak ulatu barritugun ezaten ziguten, baina goiagotan. Guk zentzura bat ikusi geren horren horren atzean, argieta barbi, zentura politiko bat, eta orduan erabaki genuen izan zen formatu aldatzea, ezin genuenako hasierako formatu horrea edaman, eta urte urren ospagizun egun bat ospatzea, baina bai erantzun egun bat ospatzea. Eta eisen zen batekoa ez, goize goiz partea batez erantzun egun bat izan zen, eta ratzen dugu aia ja, urte urren ospagizun bat, ba bueno, algen nuen kultura lotik ezartu algenituen gauza guztiak, perdatu zerratu aldeko bitaruan. Eta rataldeko egitarra guen parte haundi bat, kalean izan zen, baina musikari dagokionez honez, batez ere gaztetxean e, bideratu zute, zenuten, ez da? Bai, e, zentzura salatu genmanetik e, atxekimenduak eta bueno, salaketamenduak asko izan dira, eta alde zareko lagunena ere, bai, e, era bat. Hortuan, e, e, gubia ziratik kabernazko jarri zen gurekinaren manetan, ega zeu zerregin naltzuten, eta guk ezen genien baiet, bueno, zeu zerran tolatzea do, eta errakuz lehen, alde zarreko ia hori tabernetan bat dieiak, bueno, bertako dieiak, arabako eta basteizko dieiak egon direla, turun egun guztian zehar giroi agontzea, norretaz gain ere kale animazioa bermatu genuen, eta gero gaztean bai, idu kontzertu eskindine genetuen egun horretan gaztetzean, nahietako bat zeamai, besteak arrazeriak beto nio, eta besteak trikoma. <laughs> bueno, zeamai zaztena erabati genuen bertan ezartzea, azugulertuko duten moduan e, gaztetzea egun horretan gainera, bueno, gazarrera barik, eta jarri niren genuen, eta oso komplezua da, hori e, guzteak kudeatzea gaztetzea bezalako ere ekin baten eta zehamaiz bezalako konzertu batekin eta orduan ba, bueno, beste diak bai mantendu gondituela. Bai Karrazerias beto nio bihu eta zehama txala jo barrik eta buelta huzen, bueno, gazteizko punkit alde mitiko bat eta e, trikoma mendialdeko gazte batzuk ere bihu eta jo barrik eta buelta huz irela bueno, lepo, gaztetzea goraino en fin, zehamaiz askenean beharri izan, Goraino baitetzeko lepo, e, jena sogu esen duen bizala espaldi ez duela igarain beste jendeta ikusi gaztetzen, eta, bueno, baur izan zen apurtzatzen, eta gero gau ean ere, babertako bieiak eta duzen dituen, bueno, bazkena zerren genuen lako, ospatu, ospatu eta lan izan zen. E, gazteiz, okupatu gazteiz aftermovie bideo bat e, ikusi dugu zarean, nolabait e, e, jarri dugun musika horrekin, ba, gazteizko larun bateko irudiekin, E, ala bideo taldeak, ala bediren baitan bideo e, egintzen aritzen den taldeak egin du, eta aurkestu ikusuz, zer e, topatu dezakegu after movie zeneko bideo ba, horretan, bost minutu eta erdiko bideo horretan? Bueno, nik uste dela, guztiko labur pentzoa, tez, lehenik eta bein, goizeko inudiak ikusten dituen edo, norketa argazkiak ikusi baditu, jendaz gurentzako argazkiak geratu da, grabatu tagunaena, eta ba, goizeko mobilizazio hori polore asko dagoela ez, eta ke kepote guztira elbertu ziren manifestazioa, maniapillo bat, eragilez berreinak kolorez berrein ezituzten, pankarta pillo bat, zutabeak egon zirelako, eragileak oite bere leloa zira, man bere pankarta, koloreak, e, bortzun pusika baino gehiago banatu genituen. Bueno, kolorea, dik kolorea izan zela agusi, eta uste horreko baten gainera, oso titulara proposera dituzetzen berriako jon rejadokidatzen zuen, zentzula, e, kaleak e, kolorek okupatuta Bueno, ba, hori izango ditutek igual e, tonika ez. E, Tarda batzen duguna eta Gero eguneko beste ekimen aguzitakoan Mobil jeserra izan zen Baskaria Baskairako ere zikire ziguten baimenik eman Taguk esan genuen ekimen desobediente zobe diente Bat burtuko genuela Egunen torri izan zen e, Baskari guztiko tiktetak bueno, Bukatu ziren, zoritzarrez Metik ere barkamenak eskatzea Zaspire un baino gehiago Esaldu genitu elako ba, momentu baten egunean bertan ten genuen Baskatur moduko bat Egunen ba, de zobe dientea zinetan judezinen gaztetzerat, tik eta erosi, bertan edaria ere hartzen zenun, hausona pilota lakutik basa, eta bertan, platerra ematen zitu zuten, janariarekin dekin Santa Maria zentamaria plazan, aziera baten, bazkaren genuen tokian, bertan jende egon zen, eserita bazkaltzen, jair familiak, umeak, delakoa eta biei ere teiatu ezberdinetatik, eh, anabediko biei ezberdinak egon ziren teiatuetan, ba, musika pintatzen, eta hori apurtuat, ba, goizari eta ratzaldari lotura edo emateko ekimenetako bat eta ekimen dezoa dientea, ba, bueno, nahi e, eta erabaki denuelako. Ondorio, estatzen duguna, igor da, e, gazteizen, herri mugimendua, mugimendu sozialak, bizi-bizi eta koloretu dadiltzala, beraz? Bai, nik esan honuka baiet, gaztezko mugimendu, herri mugimendua eta mugimendu soziala, gila da ere, beti izan dela nahi koutona E, eta egun honetan ere hori apurtzotiz batu nahi genuen e, askotan eragiria asko kale ateratzen diraten gabe, mobilizioz berreinekin aldarrik apenez berreinekin, baina gure lau eragirio kere e, atea parez pare irekitzen dizkiegu egun e, urtero ez, e, eta ia betero edo inkluso egunero bezalako leku baten Ordune horren erakuslea zer da lortu genuen egunean ez batu turnuak zehendak egiteko, eragile pilo bat agertu iraperez, e, pankartak egiteko, dena delakoa, e, bueno, baurene karpentua egiteko ez. E, Izan ere, oso da, imaginatzea gazteizen eragile bat, herri mugumen eragile bat, haipatuituan e, e, lau espazioak edo erabillez dituena. Osoikoa da, petatzea, bueno, ba, ari da jatatzi, kongitorre errepuzetua karabat, ez duela e, gazetzen jaialdi bat antolatu, eh ez dute alkarre zera bategin au sonatibotalekuan ez, ez duela bankarta egiteko erabili edo baskarean ba bat egiteko erabili eta ez duela eskalarren ere itzaldi batean antolatu bueno ba ongiet frequentzesak garai dut baina ipatu dezaket eh azkapena eh e, mugimendu kulturalarekin lotutako edo siner agille antzerki egintzen daudenak eh gaste mugimenduko gaste ensambladak ahora Bueno, ba gustiek edo gustiekeren ikustea mancomunean, la uerragi hauek modu baten da bestean baditugula talde postekoa dela. Ba, postasun horrekin geratuko gara gure ere, alabedik ere hasitu ikasturtea Bilboko 97 urtean nere hasi gara eta jarretuko dugu elkar konektatzen. Esker gaskoa bai. Benga ba, Gerberte. Hogur. Soñu gozoak hitzbeteak, bete utxumeak Da ustut arteak, kaleak Gerria usoak, lehenengo pausoak Komunitatean, buruta egia Zoramen txikiak, gozamen bizia Guztion artean, bakoitzak berea Kukure legea, ez izan fedea Izan boterea, maite dantzatzea Mugitzea, libre maizatzea, norbera izatea Azke jolaztea, zein ederratze Erritma rebeldea Taz gazteiztik Bilboragatoz Pistu Bilbo itzali MTV abbeeste eta bideoklia salean dago eta hemen entzuteko parada duzuen laurogeita masaazpilrattian piztu Bilbu itzali MTV zuenen parte <tose> Eokkiza antzabora laburtu ez da justo Ken niriparra iak multia basara pa xabitarte angasteria zure mila tonto bete aguarsaje kita es ira mi working classa tu ira herrigena es empresa and diseña capitalistiko zauberan zatem di vida dena fuera benchamendustelak porta tuservesteina eske makausteko gato sta mesedes beneta na usida itsela auso biztu bilbo tok tok tok de como movimiento social al alza la música comercial accesiste uh -huh. por rainche artista borroca en respecto a galche italian divi que esto es arte de en la puro es casi la ría del chat no la Matatu edo itzali MTV mezu horrekin, ba, egun berezia ospatuko da urriaena mairuan, amaika botxo egunea izango da, eta bertan umen txokoa izango da, eskenatokian bertolariak eta musikariak izango dira, eta mainguru eta aurkezpenak ere izango dira egun horretan. Munduko zaporeak, Eh, merkado, las espezia zen eskutik munduko janaria hongo da eta Bilboko eta Bizkaio osoko herri mugimendu eta eragile proiektu esperdinasi izango dira parte hartzen herri denda solidario ahondi handi batean. alternatiba bai honara, hurriaren txai eta zazpian. Eta guk alternatiba egunaren gombidapena hartu, eta abiatuko gara gu ere baiunara eta baiunan daukagu bizi mugimenduko kide den machin arratzaldeon machin bai arratzaldean zer modus joanda asteburuko alternativa egunak alternativen asteburu hori baiunan ba ba bizikiongi e, meteo salbu e, giroa eta helburuak bete dira bete dira ta biziki posik gira Aldaketa klimatikoa estela aldatu behar sistema aldatu behar dela esan du eh Osenki bai Baionaak eta bai eh ba, Frantziako lurralde eta eremua ezberdinak gurutzatu dituen bizikleta martxa luze batek kontatu iguzu gutxora bera zer den azken hilabeteotan bizi mugimenduak antolatu duen ekimen haundi hau ba, ekimen haundi honek naizion eh oiartzuna eman eh, IPCC IPSC eh, adituen taldeak eh, aterako atera duen eh, Txostenari hau da e, e, beroketa klimatikoak gaindu, gainituko dituela bat kakosbord gadoak, gain, gainitu ditugula baska, bat kakosbord gadoak, eta txosten horrek azaldu behar zituen ba, zeintziren e, ondorioak. Zein diren ondorioak, e, gauk danik e, pairatzen direnak e, ezker eskoin munduantzea, e, eta bainan ere, e, beraz, e, txosten aski, E, kezkagahi bat, e, beroketa klimatikoa hor dela eta azken urteetan pentsatu baino e, koska txarrenetan ibiltzen dela, beraz, e, baino bestaldetik, e, esperantza ere e, e, idekitzen du, sosten horrek erraiten du lako, ba, gauk danik eta laizteg ekiten badiogu arazoari oraindik dik dela beroketa klimatikoa horretan gelitzea eta ez e, joaitea gradu gehiago hartzera. Eta horrela bada, ekin zenioten, e, txosten horren e, gai eta mamia abia puntu hartuta, alako bisikleta tur haundi handi bat egitelea. Non abiatu bai. da, eta berreun geldi etapa horiek, non dig nora izan dira gutxi bera Bai, gero, gero gure helburua da, da arazo, arazo laghi-ohi buruz, buruz ba, e, azal eratzea eta esplikatzea existitzen direla alternatiba batzu, E, izan nogbanakoen mailan edo maila kolektiboan edo maila estatal edo sistemikoan eta izan alternatiba itzuliarekin edo alternatiba bestarekin bai helburu e, da erakustea existitzen direla alternatibak, bat direla masa eskala batera pasarazi eta gainera eraikitzen aldutela mundu e, baita bat, gozoa bat, e, desira bat, bidezkoagoa Eta baj, eta beraz eh, jugak alternatibatura bilatu zen Ekainarien 9an eh Parisetik jontzen ba, zehazkatzen eh Bretania, Frantziako iparaldea, e, Belgika, gero Suizarare pasatu zen, Franciako hegoaldea ekialdea eta azkenik eh e, etortzeko eta bainuan angelitzeko. Eta behin baionara eldu zelarik, aurretik donostiatik atik ere pasasan, ba azte osoko programazioa ehundaka eta eundaka voluntario, bolondrez lanean, eta bost urte beranduago, bizik beste alternativa egun arrakaztatu bat antolatzen du baionan. Zer lan, egin behar izan duzue denbora honetan guztian, Matin. Ba zer lan, ba pizpate saiatzen... E... Aktibatzen e, alternatiba dezberdinak, e, sensibilizazioa lanak eginez, ba, bizik e, egiten duen bezala, sortu den denetik, e, e, ba, ba, aldik guzitan, ba, proiektu bat salatu, baina berden boran ikusi zein alternatibas iztetzen diren, eta hori, ba, edo ekintzen bidez, ekintza zuzenaren bidez, e, bortizkerik abeko ekintza, edo formakuntzaren bidez, hitzaldien e, bidez, edo e, aditu batzuekin e, formatuz gai berezi da ezagutu batzuen inguruan, e, edo batzuetan ere haute txekin lan eginez e, proposamen biziki e, konkretu edo praktiko batzuen inguruan, izan garaio mailan edo, edo beste. Eta hori izan dalana, eta hori da e, ba, piskat e, alternatibaren helburua ere egun batean, Ba, gauza posibili direren gauza guztiak erakustea, ensa e, baita senditzea etxipena ikusi e, hainbat gauza aldatu behar direla, ba, no norbanak, banakoak ere beldu jokan dezake, ba, nik zegin dezaket, eta hau sistema gusi aldatu behar bad da, banik ezdakidakie egin eta nik bakagi ikaldatzen badut. ez du, ez ezdakidakitze du, ez eragin duen ba, pixkat alter, alternatibaak, eh orri datzuteko helburua e, du jaitea e, ba bara, a, gauza anitz eh egin ditzazkezu egunean e, egunero eta eta existitzen dira beste hainbat gauza Berlin instituzunak ez ezakutzen eta eta beleriz dutenak eh e, ba, plantan esartzea eta eta geratzea E, horrelako esperientziak horrelako bizipenak e, ikusteko eta frogateko aukera egon zen e, asteburu osoan e, Baiona'n baina ala ere e, esango dugu ez dakit bat, ehundak esango nuke ni itzaldi mainguru eta solazaldi eh aditu pila bat eta gaiak ere e, mordo bat zer azpimar azpimar ratuko zenukezuk matin nik azpimar ratuko nuke e, e, du, duela bost urte Horrendik ere egin behar lan bat eh, azaltzeko eh, beroketa klimatikoa, etzela asmakizun asmak bat, eh, behar zela piskat justifikatu, eta horrendik ere klimato behar zitzaien eh, argumentu batzu erakutsi, eta gauk egun eh, bada sentimendua eh, eh, egoeraren azterketa banatua dela, eta zientifikoen eh, irakurketa gizarte eh, zabalak eh, bagneratua edu, duela, Bainaan hejutik eh, ez zaio arazoari erantzuten eta eta sistemak eh, ba, beti epe politika segitzen du, eta beti produktivismotan eh, sakon segitzen du, eta eta gauzak ez dira egoti aldatzen. nik azpi baja nezake hitzaldi eh, horien mailan, ba, azpezketa egiten dela, baita eh, eh, nazioakten mailako mobilizazio guzio horiek ba, zeh duten edel buru, nola aldatzi, aldatzi itzazkegun gauzak. Eta beste, beste gauza da, ere, e, naiz eta, e, itzaldi guztetan esplikatu da, ere, naiz eta e, gure erabakitzaileek edo ez dituztenak zen erabakido politika honak. Gauza hainitz, egin itzazkegula guk, e, gu haurek gure lu bai hemen euskal egean benen beste, beste nun nahi, eh eta beste egiteko manerak plantan ez hartzen aldiz eta eta ekintza palanka guzi horiek eh mailako ekintza palanka guziek ba hor deskatzen dute e, ia oneko ideologiko itamarjen ekintzak egin berku lidertzezkenak ba banoratzaldatzeko e, klima klima klima aldaketa emugatzeko gehi bat kakos e, bor jadotan beraz e, gauza ez hit dira E, azaldu dira itsalde guzti horietan eta orain ba ba, ba berda, berda berdira gauzatu ekintza horiek eta berden moran eta berden moran berdira salatu e, proiektu edo politika edo, edo ba, gauza e, gaitzezten dituzten eh gauza politika edo proiektu guztiak berdira eh berdira bugokatu eta berdira salatu zenta eh azdulga jokatzen dutenek orain behar dute eh, ba, behar dute erantzun kisunez eh, jokatu. Eta zuke eh, matin eh, biziko kide bezala eh militantzia urte guzti auetan zer da ikasi duzuna edo zer ja realizandu duzu praktikan eh modu koherente batean eta ba bakakotz 5 gradu hoiek aldatzeko edo edo hobeto egiteko eh, maila personaletik abiatuta Ba, nik, nik erganen nuke alternatibane izan diren desafioei piskate e, desafioi inguruan, desafioen inguruan. Ba, nik adibidez e, nire energia elektrizitatea ornitzailea aldatu dut. E, pasatu nintzen e, euneko eun e, energia ornitzaile batetara. Enuelako gehiago nire dirua joan zadin, e, ba, energia nuklearra sustatzen zuen enpresa bati ez. E, hori, e, gero nere bankua ere aldatu nuen, e, ba, nere banku o, oiak e, dirustatzen zuelako, bai nukleaga, bai ikatza, bai e, bikmaniako e, juntamilintaga, e, bai, bai sustengatzen, e, ez nituen proiektu batzun, sustengatzen zituen nere bankuak, nere diruarekin eta beraz, erabaki nuen, ba, banku zaldatzea. E, gero saiatzen naizenea, Ene dosketak egitea albesein bat e, batukiko ekoizle eta eta artxauekin eta hola egunero hainbat gauza saiatzen naiz nere nere inean egiten. Eta hor aipatu beharko genuke asteburu honetan bertan euskoak berak e, milioi bat eusko e, mugimenduan como e, Ba, nolabait e, tokiko garapen eta tokiko ekonomian mugitzen ari direla e, aldarrikatu dula, ospatu duela eta alternatiba egunetan bertan ere, euskoarekin e, ordaintzeko aukera izan dugu bertare horbildu guztiok. Bai, bai, bai euskoa orain da Europako lehen e, moneta, eta gainditu ditu beraz, aztebuluntan e, milioi bat e, eusko zergulazioan, eta hau da ere, ba, nik plantan egunero erabiltzen dutan moneta, horrek eragin ba, biziki konkretu bat duelako, e, egunero, ba, zure moltsan duzun dirua, ezbait leku lekukuzietan e, e, e, erabiltzen eta erabiltzen al duzun lekuetan badakizu, ba, ba, zokusten duzun diru hori, ba, ibiliko dela Euskal Egean, eta balore batzuen inguruan, eta beraz, ba, zure erosmen almena, badoa ba alde euskarraren alde eta hori ere ba, nik ere eskorei esker ba deskubritu ditut e, ba ileapaindegi berri bat eh farmasia bat eta hainbat e, oiltura aldatu ditut eta gainera aski eski hemen bailonan eta eta haiek ere ba deskubritzen dute e, E, ba, posibil dutela, beren ekoizpen batzu, ba, behtokiratzea eta hemengo eragiliekin eta emengo ekonomia sustatzea. Soriontzea ba, besterik ez, bizi mugimendua eta bizi mugimenduko militantzia, lagunak, kideak, e, horre, asteburuan buruan Bolondrez aritu diren mila lagunoiek, islari aritu direnak, ostatuetan lanean, eta hurrengore arte, metzin, mila-mila esker. Ay, miles quej tú, ahí, y está Bueno, abur. Ay, miles quej tú aquí, eh. Entuten dugun musikaria HK da HK acheka Lempier de Papier eh, Taldea Eta larun bat gauean Baionako plaza horretan Alternativa Festibalean eh, Izanzena suzean Atsi va l'etat d'urgenz Profiton de l'ocasio Pour etufer la résistanz Interdir les manifestazion Ni garda ni garda vu Atsangon C'est ainsi que nous sommes debout. Aujourd'hui est pour tout tout. esan dugunez, hitzaldiak, mainguruak, mobilizazioa, ostatuak, kaleko presentzia, herri mugimenduak, gizarte mugimenduak, esperientziak eta kontzertuak ere izan ziren. HKE taldea aipatu dugu, baina ezin aipatu gabei utzi Glaukoma ere bai, larun bat gauean zuzenean aritu zen 100 da ka 1000 aurrean eta guk ere nola ez Glaukoma entzungo dugu. Barbi, barbi, probatzen mikroa Wain esantzak ez tekela ireztiroa e, Barbi, barbi, entzekiu bestek Baino guontan lepoa Nios hartu takatxerek Heyo, 1-2, 1-2, abolasetikoa G-L-U-K-O-M-I is gonna break your neck 1-2, 1-2, my name is Juantxo Hamentxetan politikak aletik manxo Horrega dauketenen belarritan sentitzen aiz jautxo Gite 1-2, 1-2, ez gaude txintxo, txintxo Konxo, konxo, daugomatarra kantxan Eskubikin biurritu eta ezkerrakin gantxo Bote bat, bote bit izabalea plantxan nekatu da behogitabi ez tekmezirre bantxaik dejate dek lentxas hau ez da txantxa hau ez da lakontxa hau ez da batxa txapa otsalatza zeukek ire amestrak etxak iza nahi dekaberatxa txeta batitzak peta batintzak eta utzi musak baken asmatuko dudan duten naita da nahi, nahi behar duna ematen hitoko aizbapaten basa mortu ondanduna batena asike utzi dakien nahi orkesta honen batuta ea amaten galdetzei jaten nola ikusteten estena entrebiztartan taketarten askatu nun melena egia esan da Guitzeiak lotxa eta pena, segi barran dan, tributo eta berbenak, hei Noa di joa ba, noa di joan ez dakintrena Biko bastak irtena, fijo da mankritzena, niko paieto bena Bide aiten haidia nahi zenbat lakurin dizkiaun bat nahi Tarrebake bai, daizpake bai, siespake bailen Herri hau datzak harri bardi haulen bailen Herri hau datzak harri bardi hau porte bestena Ikusiko iau, herri haust, in, in silence! silence. Zepartek dubat nahi dek guindi ez sales con tu automeking high tech vai beti aikakin bat vai deck teleberrina gres estan a chambar con orbai de eh hay beste drama y beste pose enchufa tu boset ta jarriozen panorama con plata colores tengo gatos en coblacaria buen contra kisuna emenda otetnik sornisuni tuna etorki pure sarren rokan rolak miña bilduma errautzaketa formola daister babes le oficial aibertrola quieren seguir en el cola dando coazo kauskal fotocolá auta wen Erri honen zoru estetikoa Euskal dunduntako entertaimen Euskal telebista kematu telecincoa ah? Es lo que haisi siempre botas a los mismos Urraguayismo superkucha kultureta Euskal kapitalismo jantzita bere careta Denak txincho, txincho, alzón de su trompeta Guancho, franquiz, ostia gau jalkona torba Bai, estetizan nahi, artistia jatorba Euskerak behar du reggae, euskerak behar du jinjo Bordaz guancho, guancho, abestu tinko, tinko Para, ba para, ba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 Check it Gantxe, juantxu, juantxu, guantxu, guantxu, egoeraz, musikaz, kulturaz, eta egoeraz, soziopolitikoaz, gogoe eta asti bat, graukoma taldekoen eskutik. Beti da, atzeginak bere letrak entzutea, atzeginagoa horrendik, zuzenean bizitzea. Zer esango dizuen nik, ikusi genituen, soragarri aritu ziren, jendea ere gogotzu, eta igandean ere izan ziren jaialdi kantaldi gehiago, ekitaldiak eta oroa asteburu bikaina. Egin dugu errepaso bat, gazteizen abiatu gara, Bilboko Pistu Bilbo Itzaliem TV aipatu dugu, eta Bayonan bizi mugimenduak antolatutako alternativen eguna. Hilabete azkarrak datozkigu, hilabete ilabete kultursaleak liburuak aurkezten ari dira, diskoak barra barra, pelikula berriak daukagu sinemetan eta guk ere ilabete hauetako bidegorritik emankizunean guztiei lekua egiten saiatuko gara. Gaur bertan itzen airea saiakera aurkeztu da Bilboko bira gunean. Guzon barean diaranek, zer ikantatzen dugue Euskaldunak galderari erantzuna izan dio saiakera liburu batean zuza argitaletxak argitaratua. Aurreko astean oreina filmeko zuzendariarekin izan ginen, aste honetan ere izan dugu berarekin egoteko parada, eta gainera liburu berezi bat kaleratu du Koldo Almandozek Oreña pelikulari buruzko, estori boharrak, bere apunteak, kaerak, argazkiak eta beste plazatu ditu, farmaczia beltza eta txntsua filmzen artean. Pelikulak zinemetan jarraitzen du kritika onak eta gobidapena zuei ere oreña ikusteko. Bitartean, pasadan astetik Black East Beltza animazio pelikula ere zinemetan dago, ari da aurkiespenak egiten Fermin muruza hemenetan, eta ziurtatzen dizuegu, bide gorritik irratien mankizunean ere izango dela. Gure oroitzapenak, aipatu genituen, Oskar Alegria zuzendari esan zen gurekin, baina lutxoegiak ekoizleak esan digunez, laizter izango da zinema aletuetan, Bilbon Multietan. Gure oroitzapenak, Joseba Sarriun irudi poetikoekin egindako amabi film labor. Another Day of Life beste bizitza egun bat otro día de vida pelikula ere ikusteko parada izan dugu aurreko astean izan zen eh, Alondiga aurkezpen berezi bat, bertan Raúl de la Fuente zuzendari ezagutu genuen, eta Kaputxinski kasetariari buruz, Angolako gerran, irautza gerra horretan egin dokumental berezi bada da, pelikula, animaziozko pelikula eder bat, tartean, ba, orendik Kaputxinski-rekin egon dako kide batzuk, elkarizketa atzeko kera izan dute Raúl de la Fuente eta Maia Remirezek, eta pelikulak benetan merezi du, Another Day of Life, Beste bizitza egun bat, otroia de bida. Eta pelikula gehiago, liburu gehiago, disko gehiago ere aipa genitzake, baina egia zan, izango du guaztia, izan ere bidegorritik errrati emankizun hauetan kulturak, gure kulturak euskal kulturak eleku berezia izango du. pas trop chic Le coeur léger, les tifs en vrac Demain de l'aube elle prend ses clics Ses vieilles grôles et son gros sac Elle voudrait que je l'accompagne Noir de sa rue et de ses blocs Elle s'en va vivre à la campagne C'est drôle à dire à notre époque Malgré tous ces gens qu'elle aime Rosa elle en a assez De notre cité HLM de la et, de la... et là, il y a pas du coup d'ouvre Aurel, et là Bazan, astean bertan, Bilboko Artederre Museoak eunga mar urte bete dituela. Eta, une honetan, erakusketa berezi, berezi bat dagoela bertan. Alfabeto bat eh, osatu du kirmen uribe ondarroko iderleak. Eta letras letra, hogeita amaika areto edo gela ezberdinetan. Ba, urte hauetan guztietan, Bilboko Museoan batutako obrak eta lanak ikusi daitezke. Hogeita amaika areto dira, A, B, Z, eta... Z, te, isa, te, zeta tx at z eta grekoa eta zarekin bukatzen dira 31 areto eta 700 obra baino gehiago. Gure artistak ere badira tartean eta mundu osoko obra esanguratuak ere bai. Arbres, eta aurreratuko dugu datorren hastean Kirmen Uribe bera gurekin izango dela, dagoeneko bera New Yorken da, New Yorken ari baita urtebeteko beka edo laguntza batekin Ane novela Berri bat idazteko eta New Yorketik zuzenean izango da 87 irrati honetako bidegorritik saioan Firmen Uribe. Gozaneruen rapa ik batzuk gain ditugu gure soinu maila astindu dugu eta orain entzuten dugun kantu hau begi bakarraren bidaia da xabi bandienik erobiako abeslari oiaren e, disco proiektu berria eta beraren zuzenean izango da gurekin datorren irrati emankizunean eta pena sorinaya Bida jaren erdi bidean, itxasora salto egin zuen Ester utzinkabe, bitakora notak zioen Artikoan uro zetan bezagen Y que sople el viento del noreste Y que arrastre todo contra el mar Y el océano acoja los valientes mm, A mis valientes Ah, ah, ah, ah. Vida y arena erdividet ora salto egin zuen Ez zer utzin galben Itakora notak zioen Ez du Espera zu momentu Ba beraz, badakizue Urrengoa astean, urrengoa egirratien emankizunean, Bide gorritik dira gurekin Xabi Bandini eta Kirmen Uribe. Bi artista eta artearen ikuspegi kontzeptu eta ertz ezberdinak aterako ditugu. Xabi Bandini Madri gendago une honetan, sortzen eta lantzen, eta Kirmen Uribe berriz New Yorker. ta gaurkoarekin bagoaz gure bide bizikleta luze hori eginda, oratuz Gasteizen izan galera okupatu gazteiz ekimeneko berri jasotzen alabe dirratitik, Baionara ere joan gara bizi mugimenduaren berri jakitera, tartean piztu Bilbo ekimena ikutu dugu albo batetik ez bada ere eta musikaz gozatuz bukatu dugu bide gorritik irrati mankizun hau. Mila esker guztioi. Eta zabaldu eta gozatu zarean guzti hau. Okerraiz ez dut egina, Aspaldi gaitzeko meta, Meta hartara noani, Izan arren turmaleta, Bide lau jamur berdina, Baino nahiago dut malda, Zora ez alda, de gorrian hasta el ere beti nabile la maldagoda badakitza latu Zean aiz joaten araua galdera utziz Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka Bide gorrian aztalka, bide gorriti girten da Egun sentian aztalka, arrastigian aztalka Gau eta egun aztalka, gerditu gabe aztalka Buru bat eta bianka Se barupan hasta el ca, el diasian hasta el ca, el urgañe an hasta el ca, el uskigañu